але сама не запущала від несподіванки. «Знову по ресторанах тиняєшся? А чого ще від тебе сподіватись? Я стою, чекаю, з ким це воно вийде, з яким?» Голос такий знайомий і ситуація така знайома викликали у Софії Андріївни стан дежавю. І реакцію відповідно до стану. Їй захотілося вилаятись густо-матірно. «Послухайте, пане, вам іще не набридло?» «Це вже просто тупо. Ті самі гості в ту саму хату. Різноманітності не хочеться». Сосіфія визверілася на нападника, якого активно зненавиділа ще з тієї попередньої зустрічі і не збиралася загортати у папірці свого зневажливого ставлення. «Ну й манери у вас, шановний, ну й манери!» Віктор також не збирався приховувати цієї нічної пори свого справжнього ставлення до чортика з пуделка, який вискочив разом із Валентиною і вкотре переламав йому плани. «Мої манери, не ваш, пані вчителько, клопіт. Ідіть собі своєю дорогою і не зачіпайте тих, хто вас не зачіпає, бо пожалкуєте, дуже пожалкуєте». «Пане, чи ви випадком не беретеся мені погрожувати?» Розсипала сміх, схожий на дзеленчання китайського дзвоника, жінка на ім'я. О, чорт, як же її звуть? Та це в неважливо. Я? погрожувати Бабі? Я роблю це інакше. Я просто беру їх отак. І Віктор на свою біду спробував показати, як саме він бере забарки тих, хто сміє йому суперечити. Вхопив і зойкнув. Що там у вас таке? Стріпнув рукою. А сміх, подібний надзеленчання дзвоника, розсипався усе голосніше. Пане, я ношу на комірі шпильку, щоб ніхто не врік. Темна ніч освітилася фарами дорого. Дорогого, дуже дорогого, чи не єдиного в їхньому місті, настільки дорогого автомобіля. Дорогі фари висвітлили і Віктора, що дмухнув на палець до крові проколоти шпилькою від вроків. І Валентину, що готова була заплакати, і Софію Андріївну, що дзвінко сміялась, і дорогу брошку з діамантом на комірі її костюма, об застібку якого вколов пальця необачний нападник. Завто вийшла невелика компанія. Найвищого з них Валентина одразу впізнала. Слоноподібний Георгій Аветисович – Запопадливо відчинив двері дамі у чорному костюмі, що вийшла з мерса. Непомітно у темряві, блиснувши разком перлинно-білих зубів і разком білих перевів на шиї, третій у цій компанії видався крихітним, просто мізерним поруч із слонопотамом. Він здався Софії знайомим. Десь вона його зустрічала в якійсь із веселих компаній де їй доводилось останнім часом бувати разом із Борисом. Віктор, що вимахував ручиськами перед обличчям пані, яка заходилася сміхом, привернув увагу товариства. – Нінель, Йосипівно, вибачте, здається, тут ображають даму. Дозвольте розібратись. Галантно вклонив сразкові білих перлів височенний Георгій Аветисович. – Тут ображають не просто даму, а зашепотів на вушко володарці перлів невисокий чоловік. О, в голосі пані у перлах прозвучала повага. Приємно познайомитесь, Софія Андріївна. Як здоров'я Бориса Аркадійовича? При зустрічі передайте йому великий привіт. Ми зовсім скоро відкриватимемо новий ресторан. Надішлемо йому запрошення. Посприяйте, щоб він його прийняв. Бачу, вам потрібна допомога. «Жоро, розберися, будь ласкавий!» «Але не поповній, так, із врахуванням особливостей місцевого колориту!» Жінка посміхнулася, освітивши нічну вулицю діамантово-сліпучими зубами і піднялася на три сходинки до дверей ресторану у супроводі невисокого чоловіка. Георгій Аветисович, іще слоноподібніший, ніж зазвичай, у темріві Нічної вулиці навис над Віктором на мов скеля – Степана Радзіна над Волгою. «Чи не той це чоловік, який заборгував вам гроші?» Лагідно, майже ніжно спитав у Валентини,